Ik wil dat ik hier een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje rumonge tangu Ungana nami toka mwanzo hadi tamati upande wa mitambo naongoza vema na Inosaibani Mana, Jerome Akizimana niko nanyi kwenye kipaza sauti, karibuni. Nedjo isanganiru ni kiboko yao. Tufungwe tarifa ya habari hii katika sekta ya jemi, ikiwa kesho jumatano ni maathimisho ya mnyaka sitini ya kuwawa kwa mtoto wa raisi, mtoto wa mfarume kumrathi, ruwi, ruwa gasore, shudia wa uhuru nchini Burundi. Kiongozi wa chama Jupro na hanatoa wito kwa serikali ya serikalia kutambua kutambuwa jukumurake katika mawadi ya shudia wa uhuru huyo, olivye ngurunziza. Anaeleza kuamba chama Chake kimejiadiri okuwafikisha mahakamani kikisaidiwa na serikaliwa. Kaya Burundi wale walio shiriki katika mawadi ya Prince Rui kwa gasore. Tukiendelea na tarifa ya habari hii katika sekta hiyo hiyo siku ya kima taifa ya kupiga vita atari zinazo na madyanga kwa afya ambayo husherekewa kila oktober tale kuminatato itaadhimishwa adhi, ita mnamo oktoba tale kuminanani nchini burundi huko mkwa kirundo ni yaliomo katika tangazola waziri wa mambo yandani Jervain Drakobucha ya yafafanua kuwa sherehe hiyo ita zingatia sha, shabaha ya sita ya mfumo wa sendai ina Hayo angazia ushirikiano wakima taifa anasistiza kuwa juhudi mbali mbali nchini Burundi zimesha fanyo kwa adili ya kupunguza hatari zinazosia na majanga. Tutoke uh, jijini bujumbura tuerendele na tarifa ya habari hii katika mkwani rumonge katika pia sekta hiyo hiyo ya usarama, watu watatu miongoni mwakumi wanaodaiwa kuwa wasaidizi wanyavenda hakimu babu katika kusanyaji wapesa kwa watu mbalimbali mbali mkwani huko rumonge akiwa elezea kuwa anawataftia kandarasi ama kazi katika inchi za kirabu wamelala wa wakwanza wa katika seli ya, rum, ya polisi ya rumonge tangu jioni ya jumatatu hii gavana wa mkwa rumonge nasema kuwa wamekamatoa kwa sababu za uchunguzi aidha kwa mjibu wa baadhi ya wanaharakati wa, wa, kwa mjibu wa baadhi ya wanasheria huko mkoa ni Rumonge wanaona kuwa wa wabiashara hiyo ya binadamu, wangepasu hata kuwasilisha mararamiko yao dhidi ya mshitakiwa mkuu katika kesi hiyo nyavenda hakimu babu ambaye kulingana na wao hawajui alipo ukwa sasa. Nilipotiake Jean-Pierre Misago kutoka uko mkwa nilumonge kustudioni na somo na Romo Ardenia yabivuze. Watu hao wali ukamatwa wanapatikana kwenye uruza ya watu kumi walio tajwa na raia, waliokuwa kuwa wamepiga kambi mbele ya ofisi ya katibu tarafa rumonge, jumatato hii kabla ya kulejea makwao. Watu wenyewe, walikuwa na jukumura kuhakikishia laia kuwa wakitua pesa kati ya lakitano na lakisaba, sarafu za zaburundi, na kuleta pasporti zao kwa mtu anaye julikana kwa jina la nyabenda hakimu babu, alie jidai kuwasaidia kutafuta kazi ama kutuma watoto wa uwarabuni. Governor wa mkoa wa Rumonge anathibitisha kukamatwa kwa watu hao na kueleza kuwa wanashikiliwa kwa ajili ya uchunguzi. Kwa upande wa baadhi ya wanaoshiria mkoani Rumonge, wanashauri walio tapeliwa kufanya uchunguzi ili kutambua endapo mhusika mkuu yuko gerezani anakozoiliwa na madai dhidi yake, wakikuta amekamatwa kwa makosa mengine na hivyo hawana bodi nao kuwasilisha mashtaka dhidi yake kwa kosa la utapeli ili kushuhulikiwa kwa pamoja wanaudai kufanyua ulahai wa pesa na passporti zao, wakibaliwa kazi ama kwa watoto wao katika inchi za wa wanasema kufikisha idadi ya watu takliba 8680. Tutoke mkwani rumonge tujielekeze moja kwa moja mkwani muyinga katika sekta hii hiyo, hiyo ya usalama. Kuna raia wakijiji nyungu, heneo labuasare, tarafa ni gasoge mkwani muyinga ambaye aliuliwa jioni ya jumatatu hii baadhe ya kuthiaturi risasi na watu ambao hawajafamika kiongozi wa tarafa hiyo kiongozi wa tarafa hilo je done afahamisha kuwa wamejaribu kufanya msako mkali ili mwaji huyo na silaha aliyotumia vikamatwe bila mafanikio aidha watu wawili wamesimamishwa kwa ajili ya uchunguzi afahamisha kiongozi wa tarafa hiyo mkoa mkoa ni mujinga tukotoke mkoa moja kwa moja mkutujelekeze mkoa ni ngozi ambapo Hapo bado anabaki mbaroni ni Sezahi Nizigimana kiongozi wa tarafa nyamurenza katika mkua wangozi chini ya ulinzi wa mahakama ya rufa ya ngozi katika chumba cha baraza Anashitakiwa na washitakiwa wenzake mawadi ya raia Kravel Sindai Gaya alietole wa jirani na kiongozi huyo bila maafsa husika kushirikishwa kisha akapewa watu ambao mishowe walimalizia maisha ya. Ik kwa Tarehe ne mwezi september moakahu, hu huko nyamurenza kongo zihuyo, arikua, a mesmamisha tarehe, therathini, moezie september moakahu, bada, bada ya uchunguzi, wamda mref, bada mpumzikoki kidogo tuta in de rena tarifa yabari ya Tukiendelea na tarifa ya habari hii katika studio za Radio Sanganilo ambapo kwa pandi wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 28 ni kwamba katika sekta ya jamii baadhi ya watumiaji miaji wa simu za rununu ambao wamehojiwa na watangazaji wenzetu wa Radio Sanganilo walipu wakuta tarafani mukaza wanaramika juu ya ujumbe wa uporaji kutoka kwa nambali mbalimbali mbali, mbali zisizo, zisizo julika na nyongoni mwao kuna wale ambao wanakubarikuwa Ni maharisiwa, maharisiwa wa aina ya udanga huo wanaomba wale wanaosimamia kampuni za mawasiriano kufanya kila kinacho kwa lengo la kutokomeza tabia potovu hiyo ya mafisadi hao. Tumkua ni gitega idadi ya mifugo wanao katika soko la mifugo la gitega ilipungua kutokana na hatua ya kutopeleka mifugo marishoni hayo ni matamshi ya wafanya biashara na wa mifugo pamoja na wafugaji pia na wachinjaji ambao hubaini kwamba wafugaji walipungua idadi ya mifugo yao kwa kuwauza ili wabakie na mifugo wanaoweza weza kuf, kufugia katika zizi na Ohio, nao hao na wachinjaji hu, huofia kupanda kwa beya kito weo katika siku za usoni. Mkwani gitega ni habari yake Jerari Nivigira. Wafanya biyashara wangombe ambao wanunu wangombe na kuwafuga ili wawauze badaye Pamoja na wachinjaji tuliukuta katika soko ya mifugo ya gitega ya hii Wasema hatuwa ya kutopereka mifugo malishoni na badala yake kuwabakiza katika zizi Ilisababisha idadi kubwa ya wafugaji kupungua idadi ya ngombe wawu kwa kuwauza Ili wabakia na idadi ndogo ya ngombe wana uweza fugia nyumbani Waeleza kuwa mwezi mei mwaka uu ndipo wafugaji walianza anza kupungua idadi ya ngombe wawu kwa kuwauza Ambapo hatuwa ya kukataza kupereka mifugo malishoni ilitekelezo tangu taraini nemozi huu waendelea kwamba hata wafugaji wambuzi na kondoo walifanya hivyo mimi na wao hawarusi tena kupeleka mifugo hiyo malishoni na wao iliwabidi wapungue idadi ya aina hiyo ya mifugo kwa kuwauza sokoni na kubakia na mbuzi na kondoo wanaoweza kufugia katika zizi kwa upande wao wachinjaji tuliozongumza nao warifu kwamba kadiri idadi ya mifugo inavyopungua ndivyo bei yake hupanda ama kwamba bei mifugo inapanda hata bei ya kitoweo hupanda ni kwa sasa kuhofia kwa katika siku za usoni, bila shaka bei ya kitoweo itapanda utoaitega Jani Vigira, Radio Isanganiro Shukran Gerard Nibigira kutoka kwa mkwane gitega tuki, kwa kuitimisha tarifa ya habari hii O katika sekta ya jamii wasichana na wanawake karibu Sabini ambao hawa kutendewa haki walipokuwa katika inchi za warabu ambako walikuenda kinyume na sheria kutafuta kazi. Bada ya, bada ya kurudi inchini Burundi kuna mjezi mitatu, wamepewa musada waki saikolojia. Kijamii na Kifedha na Shirika la Kimataifa la Vijama vilivyojitolea kutetea haki za watoto nchini Burundi katika kipindi hicho cha mitatu shirika hilo laomba serikali ya Burundi kwa julisharaia yaliomo katika makubaliano yaliyosainiwa hivi karibuni kati Burundi na baadhi ya inchi za Kiarabu zinazo zinazohitaji nguvu kazi kutoka nchini Burundi hadi hapa mpenzi msikilizaji sina raziada isipokuwa kukushukuru wewe uliye ungana na toka mwanzuhadi tamati. Shukrani zangu pia zimwende inosa bibo ni mana liye ni kimitambo rangu jina jerome ya kizimana tukutane hapo saa kuminamoja katika tarifa ya habari ya jioni.